Beno, ba, gaurkoan ondarri gara, izan ere Euskara Bizi Berretze plana aurkeztu da, plan nagusi bat, eta beno, ba, hemen dugu kultur zinegotzia, txumin txagar zazuk, eixo, egunon. Egunon baita zurire. Beno, plan hori, e, lenik haipatuko ba, zen huken nola bo, egokitu duzutan, zegoen bueno, plan general bat da, baina azkenean garrantzitsua da, ba, herri egokitza eta bueno, ba, herri bakoitzaren beharretara ez. Bai, horretan guk egin duguna izan da, lehenengo, egin dugun lehenengo eman genuen lehenengo pauso izan da, aurretik indarrean zen, 2008an abilatutako plan estrategiko horren, irakurketa egin dugu, bala egin dugu. Eta orduan alderdi horretatik, hor ba, duan ziren indarguneak eta hobetzekoak, bat peskabatoien bilduma egin genuen, eta ba, pauso berrirako, ba, ba, ezinbesteko tresnatzat hartu. Ordain, prozesua zabaldu genun, gure prozesamenarekin bai, herri e, eragile, aimat herri eragile biltzen dituen euskara aurku batzordearen bidez urrian eta gero ja ba udal talde politikoek osatzen dugun euskara batzordean ere jorratu genuen. Hor egindako ekarpenekin eta proposamenekin, engenun E, behin betiko, betiko zirri borroa dena, abenduan bertan aurkeztu genuen batzordearen bilieran, eta e, hori daentzu zuzen ere gero e, abenduaren hogeiko udal batzaren osoko bilkuran onartu dena. Eta berez, hau izango litzateke marko nagusi bat. Eh? Euskararen erabilerarako udalak e, dituen hizkuntza ba, politikako erabakiak eta neurriak proposatzen dituenak, Ba, jasotzen dituen marko nagusi hori. Marko nagusi hori, noski, gero urte-zurte gauzatu behar dugu Beraz, alderdi horretatik, gure idealitzateke, indarrean, e, Euskararen erabilera sustatzeko bertan egiten ditugun, hainbat kintza hoiekin jarraitzia, eta gero zenbait berrikuntza egin, beti ere ba, kultur eta herri gilek ere esaten dizkigutenekin, eta guk ikusten ditugunekin. Men bueno, ba, plan horretan aipatu dituzu ba, zenbait esparruta emanatu dituzu dela proposanen gutian hori horiek egun baino gehi edo baiira. Bueno, nahi nuke aipatu ba, ondarribian adibidez garrantzitsua dela familia transmisio ez, ondarribia e, e, e, e, euskara ez da galdu egonda, baina bai e, e, gelditze bat egon dela transmisio horretan ez eta hor garrantzitsualitzateke ba, ez indart, indartze bate batea. Nik ez dut uste horrela, familie transmisioan horren ogeita mendearen hasiaren ez dut e, okerrago gabiltzanik e, orain dela mende bat binean. Esango nukena da, hain zuzen ere, familie transmisioaren etena, ez, galera ondila baik hartatu dela gehiago ogei garren mendearen erdi aldera edo e, alderdi horretatik, pues, ogeita urte inguru gabiltzanok, ba seguraski badugu horren ezagutza esagutza sendua, ez? ño esango nukena da bestetik azken asken hamarkadetako hizkuntza ba, ba, politikarekin esnuke esango family transmisian eten hundirik hartatu denik hala ere nahiko genuke beti ere eh? familie transmisio horri lagundu eta nolabait ere sensibilizazio, sensibilizazioari bai ekitea, bai proposamen zehatzak egitea hori bultzatzeko. Eta hor alderdi horretatik hemen eh? e, hainbat estrategia planteatzen planteatzen dire eta alderdi horretatik nabarmenduko nukena da familie osoaren ikuspegi hartuko luketen ekintzak eh, proposatu beharko genituzkela hain zuzen ere beste hainbat famili balio, lantzen diren bezala ba zenbait ekintzaren bidez euskararen erabilera, zer bereziki erabilerasari gera, euskararen erabilera eh, bultzatzeko ere pos ekintza batzuen proposamena izango gan bueno, oke eta eta familiako partei gehienekin egin daitezkenak, eh? Orduan horri ikusten dugu family transmisioarei esgaindakizkioken ekintzak zentsu horretan direla. Ba, adibidez, family osoak parte hartuko luketen, bus, ekintza batzuk proposatuz esate baterako. Eta hor bai ikusten dugu badagola zeregina eta noski irutzen zaigu gainera ondarbitar askoren aldetik ere preste ere egongo dituela horrelagoetan parte hartzeko. Miski, <mucho> bai, <mucho> seri.